Розділ 6. Потреба робити все наново дратувала. бо більше, був певний страх. Шендон колись дав маху, окупився на почуття. Не вряд чи повторить ту помилку. Він крутий, небезпечний, а тепер, очевидно, ще й володіє дечим, що додає йому небезпечності. Крім того, напевно, знає, що я на Іллірії. Я бо вже встиг надіслати ту звістку зеленому. «Ти ускладнив мою проблему, тож ти розв'язати її допоможеш». «Не розумію», – сказав Зелений. «Ти готував мені пастку, аж тут зубів у неї побільшало. Але принада і досі приваблива. Я йду по неї, а ти зі мною...» Він зареготав. «Вибач, але мій шлях веде в протилежному напрямку. З доброї волі я не повернувся. А якщо візьмеш обранці, користі з мене не буде». Власне, я становитиму явний тягар. Маю три варіанти. Можу вбити тебе на місці, відпустити на волю, чи дозволити йти зі мною. Перший поки що відкинь. Користі з тебе мертвого я не матиму. Якщо підеш своєю дорогою, я й далі вирушу сам. Здобувши бажане, повернуся на Мегапею. Там розповім, як ти провалив свій кількасотлітній план помститися землянинові. Розповім, як ти втік, відступивши від плану, бо тебе до смерті прилякав ще один народжений землі. тому, якщо схочеш узяти дружин, доведеться шукати їх серед твого народу на інших планетах, та й там поступово можуть про все дізнатися. Ніхто вже не зватиме тебе Дра, хай який ти багатий. Коли помреш, то Мегапея не прийме твоїх останків. Ніколи вже не почуєш припливних дзвонів, Ніколи більше не знатимеш, що лунають вони для тебе. Нехай же сліпі донні мешканці у Великому морі, чиї черева світляні ніколи пригадають із приємністю смак твого кісткового мозку. Я випустив кільце диму. А якщо я і далі вирушу сам, але згину в майбутній сутичці, невже ти гадаєш, ніби від шкоди врятуєшся? Хіба ж ти не зиркнув у розум Майкові Шендону, коли ви з ним билися. Хіба ти сам не казав, що поранив його. Не знаєш, хіба? Він не з тих, хто таке забуває. Майку бракує пиянської тонкості. Він не вважає, що повинен церемонитися. Просто шукатиме тебе, знайде, а знайшовши, віку вкоротить. Ж я виграю чи програю. Твій кінець – це ганьба або смерть. Якщо вибору йти з тобою і помагати, тоді що? Я забуду про помсту, що ти мені замишляв. Продемонструю ніякої пайбедри, про образи не було, і ти зможеш відмовитися від помсти, не втративши честі, не прагнутиму мов відплати, тож потім ми зможемо розійтися своїми дорогами, звільнені від зачіпок один за одного. Ні, в твоєму піднесенні до ім'я пайбадра так і була. Я не приймаю того, що ти пропонуєш. Я здвигнув плечима. Діло хазяйське, а як тобі це? Мені відомі твої наміри і почуття. Тому нами з тобою марно снувати помсту за класичними візерунками. Та файна фінальна мить, коли ворог уже розуміє, хто месник, у чому пайбадра, яке знаряддя. Коли усвідомлює все його попереднє життя просто пролог до цієї іронії. Та мить щонайменше знеціниться. Ба й повністю зіпсується. Тож, дай, ну, запропоную тобі не пробачення, а сатисфакцію. Допоможи, і потім отримаєш чесну нагоду знищити мене. Я, звісно, теж вимагатиму рівного шансу знищити тебе. Що скажеш? Які саме засоби маєш на думці? Наразі ніяких, будь-що взаємоприйнятне. Чи мене в цьому запевниш? Просягаюся іменем, що нашу. Зелен-Зелен відвернувся, трохи помовчав, а потім сказав, «Я пристаю на твої умови. Піду з тобою і поможу. То вертаємося на мою стоянку і влаштуємося зручніше. Ти на деякі речі понатякав, я потребую докладніше їх дізнатися». На цьому я показав йому спину і пішов собі. Згорнув намет, а плівку підклав, щоб сидіти, підкинув хмизу в багаття. Ми саме сідали, як земля легко-прилегко струснулася. «Твоя робота?» – спитав я пиянця, кивнувши на північний захід. «Певною мірою. Навіщо? Спроба мене залякати? Не тебе. І що, Шендон теж не злякався? Аж ніяк. Може, детально розповіси, що сталося? Спершу про нашу угоду. Мені Ніщо не спала на думку зустрічна пропозиція, вона тебе зацікавить». Яка ж саме? Ти йдеш туди рятувати друзів, він ворухнув рукою. Припустімо, їх можна було б урятувати без ризику. Припустімо, можна було б не стикатися з Майком Шенденом узагалі. Хіба не віддав би ти перевагу такому способу? Чи може жадаєш крові якнайскоріше? Я посидів, поміркував. Лишу Майка живим, знову спробує мене вбити рано чи пізно, а з другого боку, якщо тепер можна отримати. Те, чого хочу, не протистоячи Майкові, пізніше знайду цілу тисячу певних способів вивезти його з гри. Утім, летівши сюди, я був готовий зійтися з заклятим ворогом. То чи не байдуже, що змінилися імена та обличчя. Утім, послухаймо пропозицію. Тих, по кого ти йдеш, там не було б, якби я їх не відновив. Як саме ти знаєш, скористався б плівками. Ті плівки цілі, і тільки мені відомо, де вони є. Ти пам'ятаєш, як я їх здобув, і я можу це повторити. Можу негайно перемістити плівки сюди, якщо твоя воля, потім покинемо цю планету і відновлюй своїх людей, як заменеться. Щойно ми злетимо у твоєму судні, покажу, де пустити вогонь або бомбу, щоб знищити Майка Шендана без небезпеки для нас самих. Чи це не простіше і непевніше? А наші розбіжності уладнаємо потім. За згодою. Я бачу дві вади. По-перше, не буде плівки рут По-друге, мені довелося б летіти без інших. Чи зможу я потім їх відновити, не матиме значення, якщо кину на призволяще тепер. Аналоги, що ти їх відновиш, не матимуть про це пам'яті. Річ не втім. Вони існують просто тепер. Реальні, як ти чи я. І не важливо, чи можна їх відтворити, вони ж на Острові Мертвих? Так. А отже, якщо я його знищу, щоб майка накрити, накрию усіх. Це не стовідсоткова ймовірність, але я витую твою пропозицію. Це твоє право. Маєш інші ідеї? Ні. Добре, а тепер, коли вже не маєш куди перевести розмову, розповідай, що сталося там, між тобою і Шенденом. Він носить ім'я. Що-що? За ним Беліонова тінь. Це неможливо, так не буває. Він не планетодизайнер. Дослухай, Нофренку, я знаю, що це потребує пояснення. Очевидно, драмар Лін так тебе дещо і не втаємничив. Однак він був ревізіоніст, тож це мене не дивує. Знаєш, щоб проєктувати та будувати світи, осити ім'я зовсім не обов'язково. Ще як обов'язково. Це необхідний психологічний засіб. Він вивільнює наш несвідомий потенціал – Потрібне на певних фазах роботи. Щоб чинити як Бог, треба могти почуватися Богом. Тоді чому ж і я здатен на цю роботу? Я про тебе й не чув, поки ти ще не був мені ворог. І твоїх виробів теж не бачив. За винятком світу навколо прищепленого на мій. Якщо це показовий зразок, то ти, як мені видається, на роботу таки не здатен. Маєш через тебе хріновий. Як завгодно, так чи інак, очевидно, я вмію маніпулювати потрібними процесами. Цього всякий навчитися може, а ти ж говорив про творчий дизайн, от його, знак, я у твоїй роботі не помічаю. Я говорив про странтрійський пантеон. Він існував задовго до планету дизайнерів, якщо ти не знав. Я знав, і що з того? Ревізіоністи, як от драмар Ліни з попередниками, застосували давню релігію в ремеслі. Не як віру заради віри, а, твоїми словами, як психологічний засіб. Твоя посвята на грома слугувала лише для координації підсвідомості. А з погляду ортодокса – це сути-блізнірство. Ти ортодокс? Так. Тоді на що взявся вивчати те, що вважаєш гріховним фахом? Щоб бути посвяченому в ім'яності? «Боюся, ти мене заплутав. Я прагнув імені, а не фаху. З релігійних мотивів, не економічних. Але якщо це лише психологічний засіб, у тому той річ не лише. Це істинна церемонія, а її результат – особистий контакт із Богом підробний. Це посвятний обряд странтрійських верховних жерців. Чому ж ти пішов у планетороби, а не в духовництво?» Бо обряд можуть правити ім'яносці, більше ніхто. А живі імена, усі 27 ревізіоністи, і зі стародавніх мотивів обряду вони не відправлять. «Двадцять шість», – виправив я. «Двадцять шість?» уже під горою, а Лорімель многорукий мешкає у щасливому небутті». Зелен-Зелен похнюпився, трохи помовчав і мовив. «Ще один». Я ж пам'ятаю часи, коли їх було 43. Не весело, аж ніяк. Чому ти схотів ім'я? Щоб бути жирцем, а не планету дизайнером. Але ревізіоністи не приймають до себе таких, як я. Довчитися то дали, проте потім забракували. Аж тут додаткова образа, Наступну посвято одержав чужинець. Розумію, то ось чому ти замірився мститися? Так. Ну, хіба ж я відповідальний, власне, уперше почув цю історію. Завжди був думав, ніби теологічні розбіжності для странтрійців не надто важливі. Як бачиш, ти помилявся. Маєш також розуміти неприязні особисто до тебе я не відчуваю. Моя помста тобі це відплата блюзнірам. Чому ж ти пустився робити планети, якщо вважаєш це моральним? Робити планети не аморально. Ставити істину віру нижче цієї мети, ось, що мені неприємне. Я не ім'яносець у традиційному розумінні, і за роботу чимало платять. Тож, чому би її не робити? Навіть не знаю. Якщо хтось готовий платити тобі за спроби, але як ти тоді пов'язаний з Беліоном? А Беліон із Майком Шендоном? Гадаю гріхом і відплатою. Якось посеред ночі я сам себе посвятив у приюльбейському храмі. Ти ж пам'ятаєш, як воно відбувається. Коли жертва принесена, а слова пролунали, ти обходиш усю божницю, даючи шану кожному богові на стіні, як перед тобою світиться котрийсь образ, і ти відчуваєш, що в тебе вливається сила, що саме це буде твоє ім'я. Так. Зі мною це сталося, коли я зупинився перед Баліоном. Тож ти посвятив сам себе. Він мене посвятив своїм власним іменем. Я не хотів, щоб то був саме цей Бог. Беліон, бо руйнує, не творить. Я сподівався, що на мене не зійде кірвар чотириликий отець квітів. Кожен має прийняти свій присуд. Це правда, але ж я свій отримав не так, як годилося б. Беліон рухав мною навіть не кликаний. Напевно, не знаю, але може він мною рухав і в задумі помсти. Надже ти носиш ім'я його стародавнього ворога? От розповідаю, відчуваю, як змінюється моє ставлення. Так, це можливо. Відколи він мене покинув, усе пішло геть по іншому. Як це покинув? Присуд довічний. Але, може, природа моєї посвяти нас не пов'язала. Беліуна зі мною нема. Шендон так. Він із тих твоїх рідкісних одноплеменців, що, як і ти, уміють спілкуватися без слів. Я не завжди був такий. Ця здатність повільно зростала, поки я вчився в Марліна. Відновивши його, я найперше побачив у розумі муку. що ж треба загинути від твоєї руки. Аж тут швидко-пришвидко Шендон ту думку відкинув, зорієнтувався. Мене заінтригували його мисленневі післяти. Процеси, тож він став улюбленцем серед інших, декого з них мені довелося тримати в неволі. Я часто говорив із Шендоном, навчив його багатьох речей. Закінчилося тим, що він допоміг мені готуватися тебе приймати. Як довго він уже прожив? Десь зі сплянт, сказав п'янець, маючи на увазі приблизно вісім із половиною земних місяців. Я відновив їх усіх приблизно водночас. Нащо ти викрив грут Ларіс? Подумав, ти може не віриш у Воскресіння твоїх мерців? Не розпочав бо широкого розшуку, коли я взявся слати тобі ті знімки? Мені приємно було б, якби ти довго попошукав, а потім знайшов оце місце, а ти не реагував. Тому я подумав додати ясності: викрив декого з тих багатьох, що тобі не байдужі. Якби ти і тоді не зреагував. Гей, я навіть і звістку тобі потрудився лишити, викрав би ще когось і ще, аж доки ти врешті зволив би пошукати. Отже, Шендон зробився твоїм протеже. Ти йому довірився. Звісно, він дуже охоче навчався і допомагав. Розумний, манери човні, і з ним приємно було мати справу. До недавна. Так, на жаль, я хибно витлумачив його зацікавленість і готовність співпрацювати. Природно, він поділяв моє прагнені відімстити тобі, як звісно, і інші твої вороги. Але Майк розумніший за решту, а ще й на відміну від них телепат. Я тішився, що хоч і з кимось тут можу поспілкуватися напряму. І що ж, посварило двох таких добрих друзів? Коли воно сталося вчора, я був подумав, що йдеться про помсту. А йшлося насправді про владу. Шендон лукавіше, ніж я припускав. Він мене обдурив. Як саме? Сказав, що твоєї смерті, як ми її запланували, йому замало. Сказав, що хоче помститися особисто. Бажає тебе вбити сам. Ми стали про це сперечатися. Зрештою він проявив непокору, а я пригрозив його провчити. Паянець трохи помовчав, тоді повів далі, і він мене вдарив, ударив руками. Я захищався, мене охопила лють, закортіло спершу завдати йому якнайсильнішого болю, а тільки тоді вже знищити. Звернувся до взятого імені, і бельон відгукнувся й явився. Я приєднався до силотягу, ставши у бульонові тіні, підірвав землю в нас під ногами, викликав пару та полум'я просто із серця планети. А так Майка майже і вбив. Він заточився понад безодною. Я сильно його пік, але він відновив рівновагу, досявши того, що замислив, щоб я звернувся до Беліона. З якою метою? Він знав мою історію, що це я тобі розповів. Знав, як я здобув ім'я, мав певний план і спромігся від мене втаїти. Та хай би не втаїв я з того плану тільки потішився. Побачивши, що він замислив, я розреготався, теж бо вірив, що так не буває. Але помилився вони з бельйоном уклали угоду. Жендом збудив мою людь, поставив життя під загрозу, бо знав, якщо таке станеться, викличу бельйони. Іде в мені досить часу, бився як так, щоб я той час мав. Аж тут, коли мене накрила тінь. Але, знаєш, ще не злилися, Майк простяг розум і спілкувався із Богом. Отак він поставив на кін життя проти влади. Якщо б передати словами, сказав, подивися на мене, хіба я не краще в місті ще, ніж той, кого ти обрав. Полічи на шляхи мого розуму, сили тілесні. А полічивши, ти, може, захочеш покинути цього пиянця і йти зі мною до кивіку мого. Запрошую тебе. «Я ліпше, ніж котрий будь живий, придатний служити твоїм цілям. Це ж вогонь і руйнація, чи не так?» «Той, що мені протистоїть слабкий, мав би він вибір, з'єднався б із оцем квітів. Перекинься до мене, і союз цей обом нам піде на користь». На цьому він знову замовк. «І що?» – Захотів я. «Зненацька я залишився сам». Десь крикнув птах. Ніч не робила вологи, взялася фарбувати нею світ. Невдовзі на сході вже зродиться світло, відступить і з'явиться знову. Я зазирнув у вогонь, але нікого там не побачив. Здається, це дощенто руйнує теорію автономного комплексу. Але я чув про випадки перенесення психозів між телепатами. Може і тут щось подібне? Ні, нас із Бельоном пов'язували по свят. Він знайшов кращого носія і покинув мене. Я досі не переконаний, що бальон – самостійна сутність. Ти, ім'яносець, не віриш? А це вже дає підставу на особисту неприязнь. Не шукай, ну, нової пайбадри, гаразд? Сам бачиш, куди тебе та довела. Просто кажу, що не повністю переконаний. Не знаю. То що робив Шендон, клавши угоду з бальоном? Без поспіху відвернувся від розколи, що нас розділяла. Показав мені спину, ніби мене не існувало. Я потягся до нього думками, аж там баліон. Шендон звів руки, і цілий острів затрясся. Тут я пустився тікати. Забрав від причалу човна, поплив на цей берег. Трохи згодом вода закипіла, почалися виверження. Я встиг таки переправитися, глядь назад, а з озера росте вулкан. Побачив на острові Шендона, досі зі зведеними руками, серед барвистих димів та іскор. Тоді вже я рушив шукати тебе, а трохи пізніше отримав ту звістку. Чи здатен був Шендон до того користуватися силотягами? Ні, навіть їх виявляти не вмів. А що з іншими відновленими? Усі на острові. Дехто з них одурманений задля спокійної поведінки. Зрозуміло. Може, тепер зміниш думку і вчиниш, як я пропоную? Ні. Ми сиділи аж доки хвилин за 15. Не стало світлішати. Туман помало зникав, але небо все ще було затягнуте. Сонце пустило вогонь на хмари. Війнув прохолодний вітер. Я подумав про свого колишнього шпигуна. Як він бавиться із вулканом, спілкується з Баліоном. Тепер саме час нападати, поки майку пивається новоздобутими силами. Я б радше виманив його з острова кудись на терени Іллірії, що їх зелені не встиг попаскудити. Усе живе там було б на моєму боці. Проте Майк не піддався б на щось аж таке очевидне. Я хотів відокремити його від інших, чи це взагалі можливо? Не виходило вигадати нічого. Як довго ти поганив планету? спитав я поянця. Цей сектор я взявся переінакшувати років 30 тому. Я похитав головою, підвівся, став копати на багаті землю, доки згасив. Ходімо, пора, Порожнича Гінном Геґеп, якщо вірити скандинавам, була в центрі всього простору на світанку часу, оповита вічними сутінками з північного краю крига з південного полум'я. Ці сили змагалися довгі століття і побігли річки, і в безодні заворушились життя. А згідно з шумерським мітом, Енкі боровся із тіамат морською зміюкою, і поборов її, розділивши так землю й води. Сам же Енкі був ніби як вогняний. Ацтеки вірили, що перші люди зроблені з каменю, а вогняні небеса віщують нову добу. Є й чимало історій про можливі різновиди кінця світу. Страшний суд, загибель богів, розщеплений атом. Що ж, до мене я бачив початок світів та людей, і їхній кінець і фактично, і метафорично. Щоразу те саме. Щоразу вогонь і вода. Хай би якими були підковані науково, емоційно кожен із нас – алхімік. Ми живемо у світі рідин, твердих речовин, газів і теплообміну, що супроводжує зміни їхнього стану. Саме це ми сприймаємо, саме це відчуваємо. Усі знання про справжню природу речей прищеплені на ту основу. Отже, коли йдеться про повсякденні життєві відчуття, хоч заварити каву, хоч запустити в повітря змія, ми маємо справу із чотирма ідеальними елементами від стародавніх філософів – землею, повітрям, вогнем і водою. Визнаємо чесно, повітря не дуже ефектне, хай би як його розглядати. Ні, звісно, залишитися без нього мені аж ніяк не охота. Але ми повітря не бачимо, тож поки вона жодних коників не викидає, його можна сприймати як щось належне і переважно ігнорувати земля. І біда в тому, що вона малозмінна. Тверді речі схильні до монотонної послідовної сталості. Проте з вогнем і водою все не так. Вони безформні, барвисті, завжди щось виробляють. Пропонуючи вам покаятися, пророки вкрай рідко передбачають, що божий гнів – матиме форму сувів чи ураганів. Ні, за нечистивість вас покарають пожежі та повені. Первісна людина по-справжньому стала на шлях до прогресу, тоді як навчилася розпалити одне і добрати достатньо другого, щоб загасити перше. І чи випадково ми сповнили пекло полум'ям, а океани потворами? Навряд чи. Обидві стихії рухомі. А це ж універсальна ознака життя. Обидві – таємничі і мають силу завдати болю чи вбити. Нічого дивного, що розумні істоти цілого Всесвіту завжди реагували на них приблизно однаково. Це алхімічна реакція. Так було в нас із Кеті. Щось буремне і рухливе, щось таємниче, спроможне завдати болю, подарувати життя і заподіяти смерть. Доки ми одружилися, вона майже два роки пропрацювала в мене секретаркою. Мініатюрна темноволоса дівчина з гарними ручками, що мала чудовий вигляд в яскравому і любила погодувати птахів хлібними крихтами. Мені її підшукало агентство на планеті Мейль. Коли я був молодий, досить було найняти розумну дівча, що зналося б на машинописі, діловодстві та сценографії. Але з огляду на поступовий занепад системи освіти і повзучий ріст бюрократичних вимог і ширшого конкурентного ринку праці, я взяв Кеті з рекомендацій свого відділу кадрів. Аргументом став і докторський ступінь із секретарських наук, отриманий у Майельському інституті. Боже, перший рік був жахливий. Вона все автоматизувала, звела на пси мою особисту систему документообігу, на 6 місяців паралізувала мені листування. Коли на моє замовлення відтворили друкарську машинку 20-го століття, обійшлася вона в цілий статок, і Кеті навчилася нею користуватися, я познайомив її зі стенографією. Тоді вона врешті сягнула рівня випускниці середньої школи економічного ухилу з моїх рідних часів. Діловодство вернулося в норму, а ми з Кеті були тепер, мабуть, єдині у цілому світі, та міг читати карлючки скоропису Греггової системи. Корисна річ для всіляких конфіденційних справ, і дещо спільне між нами. Кейті палала ентузіазмом. Я занудно лив воду на її вогник, тож першого року вона часто плакала. А потім зробилася незамінна. Я усвідомив це не лише завдяки секретарському хисту. Ми з нею побралися шість років, жили щасливо, навіть шість із половиною. Вона загинула від пожежі під час катастрофи в космопорту Майами, дорогою до мене на Нарадо. У нас народилося двоє синів, один усе ще живий. І доти, і потому вогонь раз у раз переслідує мене вже довгі роки, а вода – це мій друг. Хоч вода мені ближча, ніж вогонь, мої святи народжені від них обох. Кокіт, Нью-Індіана, Сен-Мартен, Буніград, Милостива Іллірія – і усі інші постали в процесі горіння, миття, відпарювання і охолодження. Тепер от я йду у лісами Іллірії, одного з моїх проєктів, що мав би бути курортом, планетою, парком. Лісами Іллірії, яку придбав ворог. Ось і він, іде поруч. Іллірії спорожнілої від усіх, для кого я її створив. Щасливих туристів, відпускників, що досі вірять в озера і дерева, Гори та прогулянкові стежки. Немає вже їх, а дерева, що між ними, я йду, покручень. Озеро, куди я прямую, забруднене, земля зранена, і кров вогонь порськає з того зловісного шпиля попереду. Порськає і чекає, як одвійку чекає вогонь, чекає на мене. Над головою нависли хмари, а між їх кошлетою білиною і моєю брудною чорнотою ширяє сажа від вогню в нескінченний політ похоронних запрошень. Кеті вподобала б цей світ, побачивши в іншому місці та в інший час, але гидко було й уявити її в цих часів і місці, де всім верховодить Шендон, я тихо лайнувся, йдучи. Ось якої я думки про ту вашу алхімію. Після приблизно годинного переходу Зелений заскаржився на плече і загальну втому. Я його запевнив, Допоки йтиме, співчуватиму всю дорогу. Паянця це, мабуть, задовольнило. Він був замовк. Ще за годину я таки дав йому перепочити, а сам виліз на дерево глянути, що перед нами. Ми наближалися до мети. Ось-ось розпочнеться останній відтинок шляху – сталий спуск. День уже залив світлом усе, що вважав за потрібне, а туман майже без залишку зник. Відколи я прилетів, так тепло ще не було. Поки на дерево дерся, боками так і лив під. Лускувата кора кусала долоні. Розніжилися вони в мене за ці роки. Кожна зачеплена гілка пускала свіжу хмаринку пилу та попилу. Я чхав, в очах пекло лилися сльози. Над торочками далеких дерев я вже розгледів верхівку острова. Ліворуч трохи позаду від неї Димився свіжопосталий конічний вулкан. Я знову лайнувся, бо захотілось, і зліз на землю. До ехеронського берега ми добиралися ще годин зо дві. Масна поверхня мого озера відбивала вогні і тільки їх. Лава й гаряче каміння, трапляючи в воду, стріляли й сичали. Дивлячись геть понад тим, що зосталося від мого витвору, я почувався нечистим, липким, перегрітим. Хвильки лишали на березі лінію слизу та чорного бруду. Воду вкривали хмари такої гидоти їх несло в бік пляжу. На мілинах гойдалися горічерева риби, повітря смерділо тухлими яйцями. Присівши на камінь, я роздивлявся це все й курив сигарету. Усього миля і ось він, мій острів мертвих, досі той самий, голий і лиховісний, мов тінь без нічого, що могло б її відкидати». Я схилився, вмочив пельце у воду. Гаряча. Досить таки гаряча. Далеко східніше горів другий вогник. Мабуть, ріс менший вулкан. «До берега я пристав десь за чверть милі західніше», – сказав Зелений. Я кивнув і дивився собі. Ранок іще не скінчився, і в мене був настрій поспоглядати. Південний бік острова, куди й падав мій погляд, мав вузьку пляжну смугу, що йшла вздовж криволінійного краю бухточки метрів за 60 завшишки. Звідти з егзагом здіймалася стежка. Природно, на вигляд, по черзі сягала рівня за рівнем і виводила зрештою до рогатих високих піків. «Де він, по-твоєму?» – спитав я. «Десь за третину доверху, у шале з цього боку. Там я мав лабораторію. Розширив чимало печер за будинком». Здавалося, мушу... Заходити в лоб майже без варіантів, адже інші сторони острова пляжів не мали і стрімко стирчали з води. Майже, але не зовсім. Я сумнівався, що Шендон, зелений чи ще хтось у світі знає, на північний берег можна видертися. Згідно з моїм проектом, він мав нездоланний вигляд, але насправді все було не аж так погано. «Так, я задумав, тому що люблю передбачати всюди, окрім парадного входу, ще й чорний. Якби я скористався цим маршрутом, мусив би лісти нагору, а потім спускатися до шале. Вирішив так і вчиню. Вирішив також, що до останку триматиму це в таємниці. Зелений, зрештою, телепат. Я мав підозру, можливо, його оповідки. Це спроба нагнати біфростської пурги. Може вони з Шенденом змовилися?» «І чи є Шендон взагалі?» «Я не вірив. Пиянцеві ні на фальшивий цент. Ну, якби і центи досі ходили, і хтось їх іще фальшував. «Ходімо», – сказав я, підвівшись, і кинувши сигарету в оту клоаку, що стало з мо озера. «Покажеш, де залишив човна». І ми пішли ліворуч, край берега, туди, де пиянець, мовляв, пришвартувався. А тільки човна не було. «Це тут ти певен?» «Так. Тоді що він?» «Можливо, від поштовху відв'язався. Його віднесло. Ти допливеш до острова із твоїм теплечем. Я пиянець. І це означало, він трясся мені в печінку здатен ла менш подолати. Хай навіть відмовлять обидва плеча. А тоді ще й назад доплисти. Я й запитав, аби лише подражнитися. Але ми до острова не допливемо. Чому?» Гарячі течії від вулкана, що далі, то гірше. Тоді побудуємо плід, я наріжу дерев лазером, а ти знайди щось, чим їх в'язати. І що, наприклад? Це ж ти, спаскудив ліс, тож тепер тобі краще знати, ніж мені. А втім, я бачив чимало ліан міцних із вигляду. Вони руки здатні подерти мені, знадобиться твій ніж. Я на мить повагався. Ну, добре, тримай. Вода може хлюпати через край плота, буде, ймовірно, дуже гаряче. Тоді воду треба охолодити. Як? Невдовзі піде дощ. Вулкани. Аж стільки води не буде. Він здвигнув плечима, кивнув і подався різати ліани. Я взявся велити та корувати дерева. Сантиметрів 15 у поперечнику метрів за три завтовшки. Але якомога уважніше пильнував, що за спиною. Невдовзі пішов дощ. Кілька наступних годин із небес наполегливо падала прохолодна мжичка. Промочила нам одяг до шкіри, наробила дірок в ахероні, змила з кущів трохи бруду. Шукаючи доки зелений, збере досить мутузя, щоб можна було пов'язати колоди. Я змайстрував два широкі весла і вирізав кожному з нас по жердині. Поки я ще чекав, землю люто струснуло. Страшний вибух роздерближній схил конічної скелі на півдорозі доверху. З розколини линула річка барвею вечірнього сонця. У вухах дзвеніло ще кілька хвилин. Аж тут поверхня озера здивилася і кинулася на мене. Таке собі міні-цунамі. Я щодуху побіг, видерся на найвище дерево в полі зору. Вода дотяглася до стовбора та лизнула максимум фут. Протягом двадцяти хвилин прокотилися ще три хвилі, а потім озеро відступило. Лишило мені тонне мулу взамін за колоди весла. Мене взяла лють. Я усвідомлював, що мій дощ погасити той клятий вулкан не погасить, а може навіть розбурхати. Але я був лютий як чорт, побачивши, скільки роботи змило. Почав промовляти слова. Звідкись почулося, як гукає пиянець, я не зважав. Зрештою у тумиць був я не зовсім Френсісом Сендо. Припав до землі, відчув струм силотягу за кількасот метрів ліворуч, рушив туди, вибрався на горбок, щоб дістатися всередку. Острів понад бурхливими водами виднівся звідти, як на долоні. Можливо, зір погострішав. Я досить чітко бачив шале. Здалося навіть, ніби вловив якийсь рух за перилами подвір'я над водами. Людські очі не аж такі далекозорі, як у пиянців. Зелений казав, що вже з цього берега ясно побачив Шендона. Ставши там, над однією з великих вен чи маленьких артерій Іллірії, я відчув пульс планети, і в мене ринула сила, і я спрямував її вгору. Невдовзі мжичка зробилася зливою, а коли я опустив здійняту руку, вдарила блискавка. Громи нарізали коло за колом на роликових ковзанах у бляшаному барабані небес. На Вітер раптовий, мов у стрибку, холодний, не наче полярний сяйво, стуснув мене в спину, а, проминаючи, поголив мені щоки. Пияниці знову щось вивкнув, здається, звідкись із правого боку. Тут небеса аж засичали, полили так, що шале зникло з очей, та й сам острів перетворився на сірий обрис. Вулкан жеврів над озером був найскромніша іскорка. Ще трохи вітер несеться вже як товарняк, а його виття вкупі з громами творить безперестанний гуркіт. Береги оголилися, гнані води зрушилися, врешті, як ті нещодавні хвилі, але в протилежному напрямку. Якщо навіть зелений і гукав мене знову, я його вже просто не чув. Потоки води лилися моїм волоссям униз на обличчя та шию. Але щоб бачити, очей я не потребував. Мене огорнула сила. Температура стрімко впала. Дощ лив стіною, лускав немов батогами. День потемнів, наче ніч. Я зареготав. Води знялися стовпами, завертілися джинами, а блискавки бігли серед них, мов би, вогники грального автомата. Але гра тільки розпочиналася. «Спинися, Френко, він знатиме, що ти тут», – з'явилася думка, адресована тій частині мене, до котрої пиянець хотів звернутися. «А він хіба і так не знає?» – сказав би я, якби говорив словами. «Знайди собі сховок, перечекай». І коли води впали, а вітри гайнули вперед, земля піді мною знов заходила ходором. Іскурка, що попереду висіла, виросла і запалала, мов би, поховане сонце. Тут колони забігли мої блискавки, лоскотали верхівку острова, писали на хаосі імена, а серед них і моє. Черговий струс кинув мене на коліна, але я підвівся, звів руки. Аж тут опинився десь ні на твердому, ні в газоподібному, ані в рідкому. Світла там не було, але й темряве теж. Ні тепло, ні холодно. Може, десь у моїй уяві, а може й ні. Ми пильно дивилися один на одного. Мої руки були блідо-зелені. У них я тримав блискавицю, нече вояку почесному караулі гвинтівку. Він мав статуру мов сіра груба колона, був укритий лускою із крокодильчим писком і вогняними очима. Три пари рук, поки ми говорили, робили всілякі фігури. Крім цього він, як і я, стояв нерухомо на місці. Старий враже, старий товаришу. Звернувся він до мене. Так, Беліони, я тут. Твій цикл закінчився. Навіщо ганебно гинути від моїх рук? Відступи шимбо, поки цілий. Цим ти врятуєш світ, що його сам створив. Не думаєш, що світ загине, Беліони? Мовчока тоді, отже мусить відбутися сутичка. Якщо ти сам не відступишся, я ні. А отже, сутичці бути. Він зітхнув, пустивши полум'я. Хай буде так. І зник. А я стояв на горбочку. Повільно опустив руки, бо сила мене покинула. Дивна якась проява, ні до чого вже пережитого не подібна. Якщо хочете, сон на а якщо ні, то фантазія, що народилася від напруги та гніву. Дощ досі падав, хоч і не так агресивно. Вітри втратили трохи сили, блискавки вгамувалися, як і тремтіння землі. Вулканічна активність послабшала, внаслідок чого те жовто-гаряче гніздо зверху конуса всохло, а кровотеча з рани на схилі спинилася. Я на це все витріщався, знову відчувши і вологість, і холоднечу, і твердість землі під ногами. Наш дистанційний бій зірвався. Наші сили анулювалися. А втім, я був задоволений. Вода тепер видавалася холоднішою, а слизький острів уже не таким неприступним. Ха! Власне, поки я дивився, сонце на мить вирвалося з за хмар, і серед іскристих краплинок розгорнулися райдуга. Вигналося в повітрі, тепер уже чистому, облямували й озеро, й острів, і дивний конус. Під веселковим півколом усе те здалося картинкою у скляному прес-пап'є. Камерною, мініатюрною, більш ніж трохи нереальною. Я спустився із пагорба, вернувся на попереднє місце. Плід сам себе не збудує».